Український політик, третій президент України, голова Національного банку України в 1993-2000 роках, прем'єр-міністр України 99 1999-2001 роки. Діяльність Ющенка як президента України була досить суперечливою. Він розпустив Державну автоінспекцію, скасував Візовий режим для громадян ЄС і США запровадив значну матеріальну допомогу при народженні дитини. Водночас Ющенко не зміг упоратися із розбратом в стані своїх партнерів, із якими разом переміг під час Помаранчевої революції. Проте, видається, помилком вважати співпрацю НАК «Нафтогаз України» та його попередників, оскільки час заснування компанії «Нафтогаз» травень 2008 року та російського «Газпрому» до 2005-го безпроблемною чи безконфліктною. Задовго до того, як в Україні опинилися при владі демократичні проєвропейські сили, російська федерація – Маніпулювала ціною на природний газ як потужним важеним впливу на внутрішню та здебільшого зовнішню політику України, тобто чинила економічний тиск, удаючись якраз до того, чого зобов'язувалось не робити, підписуючи Будапеський меморандум, першу міжурядову газову угоду між Україною та Росією. Було підписано через кілька місяців, в лютому 1994 року. За умовами договору, що мав чинність упродовж двох десятиліть до 2005-го, Росія щороку зобов'язувалася постачати Україні не менше, ніж 50 мільярдів кубометрів газу. Ціну газу сторони домовилися визначати в додаткових контрактах. Причому «Газпром» залишив за собою право щороку її переглядати. В угоді 1994 року було заборонено реекспорт російського газу з території України, але дозволено бартерні розрахунки, як-от покриття газових боргів, за рахунок будівельних робіт на замовлення «Газпрому». Паралельно із наростанням газового протистояння, Тривала холодна війна за Чорноморський флот. Після розпаду Радянського Союзу ситуація із Чорноморським флотом відзначалася особливою складністю. 24 серпня 1991 року Україна, згідно з Актом проголошення незалежності, почала будувати суверенну, незалежну державу, грантом безпеки якої мали стати власні збройні сили. Відповідно до постанови Верховної Ради України про воєнізовані формування в Україні всі воєнізовані формування, розташовані на території країни, підпорядковані Верховній Раді України. Пізніше було створено Міністерство оборони України. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила два закони – про Збройні Сили та про оборону, офіційно проголосивши створення Національних Збройних Сил. Менше ніж за місяць, на початку 92-го року, росіяни зініціювали широкомасштабні дії проти України. Завдання мінімум – не ділитися Чорноморським флотом. Завдання максимум – утримати територію дислокації флоту Півострів Крим. Російська пропаганда стверджує, що Чорноморський флот не залишився в складі Військово-Морських Сил України, винятково через небажання моряків і офіцерів флоту присягати на вірність Україні. Це ще один міф із цієї опери, що історії – про нерозривну дружбу та братерство, утиски російськомовних в Україні та легіони кровожерливих націонал-фашистів, які після Революції Гідності 2013-2014 років нібито тероризують населення на Сході країни. 22 лютого 1992 року присягу на вірність Україні склав 880-й окремий батальйон морської піхоти, найкращий у Чорноморському флоті за результатами попереднього, 1991 -го року. Головний штаб військово-морського флоту у Москві одразу видав директиву розформувати батальйон до початку квітня. Чорноморський флот формально Перебував у підпорядкуванні штабу в Москві. Після цього бойові з'єднання флоту почали комплектувати винятково з росіян, а за місяць головнокомандувач Чорноморського флоту Ігор Касатонов перейшов до більш рішучих дій, наказавши російським морським піхотинцям узяти під охорону школу прапорщиків у Севастополі, де було розміщено. Організаційну групу сформування Військо-морських сил України, штаб Військово-повітряних сил Чорноморського флоту та штаб Кримської бази у селищі Новоозерне, тамтешній взвод охорони також розформували через складання присяги на вірність України. Примітка Ігор Касатонов, 39-го року народження, російський воєначальник, Командувач Чорноморського флоту, Військово-морського флоту Росії, 1991-1992 роки, перший заступник головнокомандувача Військово-морського флоту, 1992-1999 роки, адмірал. 5 квітня 1992 року президент України Леонід Кравчук, підписав указ про перехід Чорноморського флоту в адміністративне підпорядкування Міністерству оборони України. 7 квітня 1992 року президент Російської Федерації Борис Єльцин видав указ про перехід під юрисдикцію Російської Федерації Чорноморського флоту. Вночі проти 8 квітня з причини складання присяги на вірність Україні офіцерами штабу Кримської бази до Новоозерного ввели бойову техніку 361-го полку 126-ї дивізії берегової оборони Чорноморського флоту.